כי אם בנך היוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. ויקם אדוני את דברו אשר דיבר, ואקום תחת דוד אבי, ואשב על כסא ישראל כאשר דיבר אדוני, ואבנה הבית לשם אדוני אלוהי ישראל. ואשים שם מקום לארון. אשר שם ברית אדוני, אשר קראתי עם אבותינו בהוציאו אותם מארץ מצרים. ויעמוד שלמה לפני מזבח אדוני נגד כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו השמיים, ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים.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 לשמוע עליהם בכל קוראם אליך. כי אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ, כאשר דיברת ביד משה עבדיך, בהוציאך את אבותינו ממצרים, אדוני אלוהים. ויהי ככלות שלמה להתפלל אל אדוני את כל התפילה והטחינה הזאת. קם מלפני מזבח ה' מקרוע על ברכיו וכפיו פרושות השמיים. ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, קול גדול לאמור. ברוך ה' אשר נתן מנוחה לעמו ישראל, ככל אשר דיבר, לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב.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 ללכת בחוקיו ולשמור מצוותיו כיום הזה. והמלך וכל ישראל עמו זובחים זבח לפני אדוני. ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לאדוני בקר עשרים ושניים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את בית אדוני המלך וכל בני ישראל. ביום ההוא קידש המלך את תוך העצר אשר לפני בית אדוני, כי עשה שם את העולה ואת המנחה, ואת חלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר לפני אדוני, קטון מהכיל את העולה ואת המנחה.